Козаків зустрічало все місцеве панство – польське і українське. Тут були і князь Янош Острозький, і Єремія Вишневецький, і молодий господарич Петро Могила, як завжди сумний і задуманий. Вони раніше за козаків повернулися з походу, не наздогнавши жодного татарського загону. Був тут і патер Загайло, і балакучий пан Будзило, який під час кремлівського сидіння з'їв свого гайдука без солі, Тут же стовбичала і незграбна постать Мелетія Смотрицького у величезних Поруч із Єремії Вишневецького стояв, спираючись на свою палицю, пан Кисіль, сива борода якого вилискувала сріблом під промінням яскравого вранішнього сонця. Коло нього була і панна Софія з матір'ю. А дзвони гудуть гучніше і гучніше. Передні ряди козаків уже підійшли до «Золотих воріт», Сагайдачний їде повз панів і вітається з ними, привітно знявши шапку з пером. Передні бунчуки теж схиляються на знак пошани до вельможних панів. А що, бачили того лайдака Сагайдака, Ясновельможний ксьоже? Лукаво усміхається до Остроського мелетній смотрицький. Справжній Цезарь. Острозький нічого не відповів. А мабуть, в Острозі до школи босий ходив, не вгаває Мелетій. Біля собору сагайдачний зліз коня і поцілував ікону. — Здорові будьте, пане Загайло, — гукнув хтось до благочестивого патера. Здивований Загайло глянув на козацькі ряди. Двоє козаків вийшли з рядів і наблизились до нього. Це були Грицько і Юхим. — Не пізнаєте нас, пане? — запитав Грицько. Патер мовчав. — Як, коней своїх не пізнаєте? — вів далі Грицько. — Та ви нас їздили, пане, у Тарадайці, — нагадав Юхим. Тепер ми з коней козаками стали. Перекозачилися, засміявся Грицько. Були коні та перекозачилися. Єзус Марія тільки й вимовив здивований патер. Під неугавне калатання церковних дзвонів лунали радісні вигуки привітань і поздоровлень. Знайомі і незнайомі віталися, обнімалися і цілувалися, як на великдень. Матері обнімали синів козаків, що повернулися з походу з неволі, жінки чоловіків і братів, дівчата знаходили втрачених і давно оплаканих женихів. Батьки, котрі повернулися з походу, не впізнавали своїх хлопчиків і дівчаток, що повиростали з пелюшок і сорочечок. Котилися сльози радості, але в декого блідих і стражданих обличчях текли сльози відчаю, чувся стогін повбитих і померлих у далекій стороні. «Ох, звідки ж мені тебе, орле сизий, дожидати, З якого боку тебе, синочку, мій виглядати?» Серед прочан, які прийшли з Острога до Києва, Була і та бліда катря, Покоївка гарненької пани Людвісі, княжни Остройської. Вона жадібно прислухалася до того, Про що розповідав гурту киян колишній Джура Ярема, І сльоза за сльозою котилися з-під її довгих вій. «Тільки я, братця, лишився живий». А як, і сам не відаю, як наскочили на нас погані бусурмани, а їх, видимо, не видимо, та й почали кришити наших. А наші молодці теж маху не дали. Один хведір безрідний, скількох їх порубав. Ох, мати Божа, панна несвітніша, застогнав хтось у натовпі. Тільки ж, братця, сила селена їх гаспидів насунула, ну і подолала наших, усіх до одного порубали та постріляли. А хведра безрідного? Їх ведора постріляли та порубали. О, і хтось із прочанок упав. Це впала смаглявенька, як циганочка, покоївка княжни Остройської. Не ждати їй більше того, кого вона дожидала. Минуло сім років. За ці сім років ім'я Сагайдачного завоювала собі безсмертну славу в історії України та Польщі. Водночас ім'я це стало страшним і ненависним у сусідів України, в Криму, і туреччині. Не наша справа малювати бурхливе політичне життя героя України, як він свято додержував союзу з Польщею, як рятував її від турків та кримців, як вірний своїм союзникам полякам рятував свого королевича. Це справа правдивих істориків. Нам більше до вподоби особисте життя цього суворого козацького батька. Життя це було сповнене поезії, хоч мало хто знав Цю теплоту душі та юнацьку свіжість почуття цього сивоусого юнака. Знала це тільки Настя Горова, шинкарочка молода, до якої він прийшов колись обідренцем, потім ганджою андибером, а згодом це вже таємниця Насті. Так минуло, кажемо, сім років, відколи вернулися козаки до Києва після зруйнування Кафи і Синопа.